Частина сімнадцята, розділ п'ятий. Норрі зупинила свій велосипед на чорній гряді, посередині поїденого іржею мосту, і стояла, вдивляючись у дальній кінець просіки. «Їдьмо краще далі», – сказав Джо. «Треба, поки є час, скористатися денним світлом». «Так-так, але погляньно», – відповіла Норрі, показуючи пальцем. На протилежному березі, під крутим урвищем, Розпластані в мулі там, де перед появою купола, котрий уповільнив престил, ще недавно бурхливо текла річкова вода, лежали трупи кількох оленів. Самець, дві самиці і пара річнячків. Усі доволі великого розміру. Літо в мілі було славним, тож і їм вистачало харчів. Джо бачив хмарки мух, що роїлися над трупами, чув навіть їхнє дрімливе гудіння. Звук, який у звичайний день було би заглушено шумом стрімкої річки. «Що з ними могло трапитись?» – спитав Бенні. «Як гадаєте, чи немає чогось спільного між ними і тим, що ми шукаємо?» «Якщо ти кажеш про радіацію, мені здається, вона не діє аж так швидко», – відповів Джо. «Якщо це не дуже потужна радіація», – додала Норрі нервово. Джо показав на стрілку лічильника Гайгера. «Мабуть, так, але зараз вона ще не така вже й потужна. Навіть якби стрілка зашкалювала цілком на червоне, я не думаю, щоб за якихось три дні вона вбила таких великих тварин, як олені». Бенні показав рукою. «У самця поламана нога, навіть звідси видно. А я певна, що в одної з самиць поламані аж дві», – сказала Норрі, котра стояла, прикриваючи собі очі долонею. «Передні, бачите, як вони зігнуті?» Джо подумав, що оленіця виглядає так, немов перед загибелью вона намагалася виконати якусь карколомну гімнастичну вправу. «Гадаю, вони стрибали», – сказала Норрі. «Стрибали з берега, як оті пацюки, що кидаються з круч». «Лемони», – підказав Бенні, – «лемінги курячий ум», – виправив його Джо. «Хотіли від чогось втекти?» – запитала Норрі. «І тому стрибали?» Обидва хлопці промовчали. Обидва виглядали молодшими, ніж іще тиждень тому, і були схожі на дітей, котрі змушені слухати біля багаття якусь занадто страхітливу оповітку. Вони всі троє застигли біля своїх великів, дивилися на мертвих оленів і слухали дрімотливе гудіння мух. «Поїхали», – спитав Джо. «Гадаємо, мусимо», – сказала Норрі. Вона перекинула ногу через раму і випрямилася. «Правильно». Кивнув Джо і осідлав свою веломашину. «Господи! Промормотів Бенні! Маю чергову заморочку, і знову ти мене в неї втягнув!» «Ага! Не зважай! Катай, мій сердешний братику! Катай!» На протилежному боці мосту вони побачили, що ноги зламані у всіх оленів. Одне з телято річняків мало також розколотий череп. Мабуть, коли падало, вдарилось об великий валун, що в нормальний час ховався під поверхнею води. Перевір лічильник, сказав Джо. Норрі вимкнула апарат. Стрілка затанцювала лише трішечки, не сягаючи плюс 75. Піт Рендольф докопався в одній з шухляд столу Дюка Перкінса до старого касетного магнітофона, видобув його на світ і перевірив. Батарейки виявилися все ще придатними. Коли зайшов Джуніор, Рендолф натиснув запис і поклав маленький соні на кут столу так, щоб юнак міг його бачити. Недавній напад мігренів Ренівщух, залишивши по собі лише тупе мурмотіння у лівій скроні. Тож Джуніор почувався доволі спокійно. Вони з батьком це вже репетирували, і Джуніор знав, що йому казати. Там усе буде латком, пообіцяв Великий Джим, чиста формальність. Так воно й вийшло. А як ти знайшов тіла, синку? Запитав за столу Рендулф, погойдуючись у своєму обертовому кріслі. Усі особисті речі Перкінса він прибрав, поклавши до шафи в іншому кутку кімнати. А тепер, коли померла Бренда, він гадав, що може їх узагалі викинути на смітник. Кому потрібні особисті речі покійника, якщо він не має близьких родичів? «Ну, – почав Джуніор, – я повертався з патрулювання на шосе 117. Усе, що творилося у супермаркеті, я пропустив. «Тобі пощастило», – зазначив Рендолф. «Там було натуральне лайно з кров'ю. Вибач мені мою франкську кави». «Ні, дякую, сер. Я схильний до мігрени, а кава їх ще більше підсилює». «Так і так, це погана звичка. Не така, як сигарети, але теж погана. А ти знаєш, що я теж курив, поки не став спасенним?» «Ні, сер, я про це не знав». Джуніор мав надію, що цей ідіот врешті припинить своє дурне базікання. Дозволивши йому розповісти заготовлену історію, і скоріше забратися звідси геть. Йо, мене хрестив Лестер Когінс, Рендольф притиснув руки до грудей, розвівши долоні віялами. Повне занурення у престіл. От от тоді ж тамочки я й віддав своє серце Ісусу, я не такий вже й ревний ходок до церкви, як декотрі. Не такий вірний я парафіянин, звісно, як твій батько, але преподобний Когінс був добрим чоловіком, Рендольф похитав головою. У Дейла Барбари багато чого на совісті. Я завше це підозрював. Так, сер. І на багато питань він мусить відповісти. Я видав йому порцію сльозогінного газу, але це тільки аванс перед тим, що він отримає пізніше. Отже, ти повертався з патрулювання і і згадав, що хтось мені казав, ніби бачив машину Ейнджі в їхньому гаражі. «Ну, знаєте, у гаражі Макейнів. «Хто тобі це казав?» «Френк». Джуніор почухав собі скроню. «Гадаю, це був Френк». «Продовжуй». Ну, отже, я зазирнув у вікно гаража і побачив, що її машина таки дійсно стояла там. Я пішов до передніх дверей, подзвонив, але ніхто не відповів. Тоді я обійшов дом, пішов до задніх дверей». «Бо мене це стривожило. Там висів якийсь такий м, запах». Рендолф співчутливо кивнув. «Грубо кажучи, ти просто довірився своєму нюху. Гарна поліцейська робота, синко!» Джуніор уважно втупився в Рендолфа, гадаючи, чи це був жарт, чи якась хитропастка, але в очах шефа не ховалося нічого, окрім чесного захвату. Джуніор зрозумів, що його батько примудрився знайти собі помічника, Перше слово, що спало йому на думку, було «Спільник», ще тупішого за Енді Сендерса. А він же вважав це неможливим. «Продовжуй і закінчуй. Я розумію, тобі це болить. Нам усім це болить». «Так, сер. саме так, як ви кажете. Задні двері були незамкнені, і я пішов по нюху прямо до комори. Я очам своїм не повірив, коли побачив, що там знайшлося. Тоді ж ти побачив і ті жетони». «Так, ні, ну, типу того. Я побачив, що в Енджі щось затиснути в руці, на ланцюжку, але не зрозумів, що воно, а мені не хотілося нічого там торкатися». Джуніор скромно опустив очі. «Я розумію, я усього лише новобранець». «Добра думка», – підхопив Рендолф, – «розумна думка». «Сам знаєш, за звичайних обставин у нас тут зараз була би у повному складі команда криміналістів з Офісу Генерального прокурора штату». Вони б по усіх статтях притиснули Барбару до стінки, але зараз надзвичайні обставини. Отже, я гадаю, ми з'ясували вже достатньо. Він такий дурень, що забув про свої жетони. Я подзвонив по своєму мобільному батькові, розсудивши з усіх тих балачок по радіо, що ви мусите бути дуже зайнятим на той час». «Зайнятим?» – підкотив під лоба очі Рендулф. «Синко, ти і половини усього не знаєш». «Ти правильно зробив, що подзвонив батькові. Він же практично теж служить у нашому відділку». Тато Миттю взяв двох офіцерів – Фреда Дентона і Джекі Веттінгтон, і вони приїхали до будинку Маккейнів. Коли вже Фредді фотографував місце злочину, до нас приєдналася також Лінда Еверетт. Потім з'явилися зі своїм похоронним екіпажем Стюарт Бові та його брат». Тато вирішив, що так буде краще, бо у шпиталі така гарячка після того бунту, в супермаркеті і все таке. Рендольф кивнув. Дуже правильно. Живим допомагай, мертвих ховай. Хто саме знайшов жетони? Джекі. Вона олівцем розігнула пальці Енжі, і жетони просто випали на долівку. Фредді все сфотографував. На суді це допоможе, промовив Рендолф котрий ми проведемо самі, якщо цей купол не пощезне. Ми запросто можемо це зробити, знаєш, як сказано в Біблії. З вірою ми гори можемо посунути. О котрій годині ти знайшов трупи, синку? Близько полудня, після того, як востаннє попрощався з моїми подружками. І одразу ж подзвонив батькові. Не одразу. Джуніор подарував Рендолфу ніяковий погляд. Спершу я вийшов на вулицю і поблював. Вони там були такі, такі жахливо побиті. Я зроду не бачив нічого подібного. Він важко зітхнув, не забувши додати в голос трішки тремтіння. Магнітофон навряд чи вловить цей трепет, але Рендолф його запам'ятає. Коли я вже проблювався, от тоді я і зателефонував татові. Окей, гадаю, я отримав усе, що треба. Ніяких додаткових питань щодо перебігу подій у часі або його ранкового патрулювання, навіть пропозиції Джуніору написати рапорт, що було не краще, бо писання зараз неминуче відгукнулося б йому болем у голові. Рендолф нахилився вперед вимкнути магнітофон. «Дякую, Джуніоре. Чому б тобі не перепочити решту дня? Піди додому і відпочинь. У тебе змучений вигляд». «Я хотів би бути присутнім тут, сер». Коли ви його допитуватимете, Барбаро. Не варто тобі непокоїтися, що пропустиш сьогодні щось. Ми дамо йому добу поваритися у власному соку. Це твого тата ідея, і вона таки слушна. Допитувати його почнемо завтра вдень або ввечері, і ти теж будеш присутній. Даю тобі моє слово, і допитувати його ми будемо рішуче. Так, сер. Добре. Ніяких отих штучок з Мірандою. Ясно, сер. І дякувати куполу, ніхто його також не передасть окружному шерифу. Рендул гостро поглянув на джуніора. Все буде точно, як у тій приказці, що трапилося в Лас-Вегасі, мусить залишитися в Лас-Вегасі. Джуніор не знав, що йому на це відповісти. Так, сер чи ні, сер, бо не мав поняття, про що цей ідіот за столом зараз базікає. Рендольф ще мить чи довше так само з натяком дивився на джуніора, немов бажаючи впевнитися, що вони зрозуміли один одного, а потім раптом сплеснув долонями і підвівся Іди додому, Джуніоре, ти таки трохи перехвилювався. Так, сер, де що є. Гадаю, я таки піду. Відпочину, тобто. У мене в кишені лежала пачка сигарет, коли мене занурював у воду преподобний Когінс, промовив Рендольф тим сердечним тоном яким діляться улюбленими спогадами. Він обняв Джуніора за плечі, проводжаючи його до дверей. Джуніор зберігав на обличчі шанобливий, зацікавлений вираз, хоча ладен був ледь не заплакати під вагою цієї дебелої руки. Немов несеш на собі краватку з м'яса. Вони зіпсувалися, звичайно, і я ніколи більше не купив собі іншої пачки. Спасенний від диявольського зілля Господнім Сином. Хіба не благодать Божа? Чудосія. спромігся Джуніор. Бренда і Енджі отримують найбільшу увагу. Звісно, і це нормально. Визначна мешканка міста і молода дівчина, у котрої все життя ще було попереду, але преподобний Когінс теж мав своїх прихильників, не кажучи вже про велику кількість парафіян, котрі любили його. Кутиком лівого ока Джуніор бачив оклецькувату долоню Рендолфа. Йому подумалося. «А як би повівся Рендолф, аби він раптом вкусив його за цю руку? Може, навіть відгриз би нафік якийсь з його товстих пальців і виплюнув на підлогу?» «Не забуваймо і про Доді. Він сам уявлення не мав, навіщо це промовив, але воно подіяло. Рука Рендолфа впала з його плечей. Чоловіка наче громом вдарило. Джуніор зрозумів, що той просто забув про Доді. «О, господи!» – промимрив Рендолф. «Доді!» А хто-небудь дзвонив, Енді повідомляв йому. «Не знаю, сер. «Твій батько мусив би точно?» Він надзвичайно заклопотаний. Це було правдою. Великий Джим сидів удома в кабінеті і писав план своєї промови на міських зборах у в четвер. Тієї, що він її оголосить якраз перед голосуванням мешканців міста за надання надзвичайних повноважень раді виборних на час, поки триватиме криза. «Мабуть, я сам йому подзвоню». «Сказав Рендолф. Хоча, мабуть, краще мені спершу про це помолитися. Хочеш стати навколішки разом зі мною, синку?» Джуніор радше сам собі в штани налив би бензину і підпалив власні яйця, але натомість промовив. «Говоріть з Богом сам на сам. І ви ясніше почуєте його відповіді. Так завжди, каже мій тато. Добре, синку, це слушна порада». Не чекаючи, поки Рендольф устигне ще щось сказати, Джуніор випроснув спершу з кабінету, а потім із поліцейської дільниці. Він пішов додому, занурений у думки, зажурений втратою своїх подружок, гадаючи, чи не вдасться йому знайти когось іншого, а ще краще кілька. Під куполом будь-що можливе. Піт Рендольф чесно намагався молитися, але занадто багато всякого різного збурювало йому мозок. Крім того, Господь допомагає тим, хто допомагає собі сам. У Біблії цього нема, гадав він, але все ж таки так, воно і є. Він подзвонив Енді Сендерсу на мобільний, знайшовши його номер на стіні у списку пришпиленому до дошки оголошень. Сподівався, що йому ніхто не відповість, але той відгукнувся вже на перший гудок. Хіба воно не завжди так бува? Привіт, Енді! Це шеф Рендолф. Маю доволі неприємні новини для вас, мій друже. Мабуть, вам краще сісти. Важка то була розмова, гидотна по правді. Коли вона нарешті скінчилася, Рендолф залишився сидіти, барабанячи пальцями по столу. Він подумав укотре, що не дуже шкодував би, якби за цим столом зараз сидів Дюк Перкінс. Може, і взагалі б не шкодував. Ця робота виявилася набагато важчою і бруднішою, ніж він собі уявляв. Особистий кабінет не вартий був такого напруження. Навіть зелена машина шефа поліції не була цього варта. Кожного разу, сідаючи за її кермо, коли його зад провалювався у ще раніше продавлені важчими сідницями дюка Угіни, в голову йому спливала одна й та сама думка. «Ти не годишся для цього». «Сандерс скоро буде тут. Хоче подивитися в очі Барбарі». Рендолф намагався його відмовити – але посередині його тиради про те, що краще б Енді зараз уклякнути навколішках, молитися за душі дочки і дружини, не кажучи вже про силу, щоб нести свій хрест, Енді перервав зв'язок. Рендолф зітхнув і набрав інший номер. Після двох гудків у вухо йому геркнув роздратований голос великого Джима. «Що, що?» «Це я, Джиме. Я розумію, ви працюєте і мені неприємно вас відволікати». Але чи не могли би ви приїхати сюди, мені потрібна допомога? Троє дітей стояли під якимось позбавленим світлої глибини небом, котре тепер мало явний жовтуватий відтінок, і дивилися на мертвого ведмедя біля підніжжя телефонного стовпа. Стовп стирчав криво і був надламаний. На висоті чотирьох футів від основи його просякнутий креозотом стовбур було потрощено і заляпано кров'ю. І ще дечим чимось білим, що, як вважав Джо, скидалося на фрагменти кісток, а також сіруватою, борошнистою масою, котра либонь була моз... Він відвернувся, намагаючись тримати спазму горлі. Йому це майже вдалося. Але тут першим вирвав Бенні з гучним звуком «Йорп!», а за ними Норрі. Джо здався і теж приєднався до клубу ригачів. Коли вони себе врешті опанували... Джо поліс у рюкзак і, діставши звідти Снепл, роздав кожному по пляшці. Першим ділом він прополоскав собі рот і виплюнув. Так само вчинили Норрі і Бенні. І лише потім вони почали пити. Солодкий чай був теплим, та все одно Джо відчував райську насолоду в горлі. Норрі зробила два обережні кроки до чорної, обсидженої гудучими мухами кучугури біля підніжжя стовпа. «Він як ті олені», – сказала вона. «Перед бідним ведмедиком не було річки, в яку він міг би кинутися, тож він розбив собі голову об телефонний стовп». «Може, в нього був сказ?» – зауважив Бенні тоненьким голосом. Джо розсудив, що технічно така ймовірність існує, але він у це не вірив. «Я думаю про версію самогубства. Йому ненависне було тремтіння у власному голосі, але попри все він ніяк не міг йому зарадити». — Це роблять і кити, і дельфіни, викидаються на берег. Я бачив по телевізору, а тато мені казав, що й осминоги таке роблять. — Що за гутірка? — застерегла його Норі. — Восьминоги. — Та яка різниця? Тато сказав, що коли їхнє середовище стає геть забрудненим, вони відгризають самі собі мацаки. — Чувак, ти хочеш, щоб я знову виригав? — спитав Бенні. Голос у нього звучав жалісливо і втомлено. «Отже, саме це зараз тут – забруднення середовища? – запитала Норрі. – Тобто довкілля. Джос кинув оком на небо, потім показав на південний захід, де залишився висіти після заподіяної ракетним обстрілом пожежі чорний осад, позбавляючи кольору небо. Цей мазок виглядав на футів 300 заввишки і тягнувся десь на милю вшир. Може й більше. А вже ж погодилась вона». Але є й щось інше, хіба ні? Джо не плечима. Якщо на нас очікує раптовий порив до самогубства, то, може, нам краще просто зараз повернути назад, промовив Бенні. Я маю дещо, заради чого варто ще пожити. Я поки ще не почав перемагати в бойовому молоті. Перевір лічильник на ведмеді, сказала Норрі. Джо потягнувся сенсорною трубкою до ведмежого трупа. Стрілка не опустилася, але й не піднялася. Норрі показала на схід. Прямо перед ними дорога виходила з густо порослої чорним дубом смуги, від котрої вона колись і дістала свою назву. Вибравшись із цієї діброви, подумав Джо, вони зможуть побачити на вершечку пагорба яблуневий сад. «Давайте проїдемо далі, поки принаймні не виїдемо з-під дерев», – сказав він. заміряємо звідти, і якщо рівень дедалі вищий, відразу повернемося до міста і розповімо про все це доктору Еверету». Або цьому хлопцеві, Барбі, або їм обом. Кай вирішують, що далі». Бенні подивився з сумнівом в очах. «Ну, я не знаю». «Якщо відчуємо щось зле, зразу ж розвертаємося назад», – сказав Джо. «Якщо ми здатні допомогти, ми мусимо це зробити», – сказала Норі. «Я волію вибратися з Міла раніше, ніж цілком тут з дурією від клаустрофобії». Вона посміхнулася, показуючи, що це лише жарт – але голос у неї звучав далебі не жартівливо, і Джо поставився до її слів серйозно. Багато хто любив насміхатися з Міла, який він крихітний. Можливо, саме тому тут була такою популярною та пісня Джеймса Макмертрі, і містечко дійсно, у формальному сенсі, було маленьке і в демографічному. Він зміг пригадати в них лише одну американку азійського походження, Памелу Чен котра іноді допомагала Лісі Джеймісон у бібліотеці. А чорних мешканців після того, як родина Леверті переїхала до Оберна, у них нема зовсім. У місті не було Макдоналдса, не кажучи вже про Старбакс, і місцевий кінотеатр давно закрито. Але дотепер Мілл завжди здавався йому географічно великим, багатим на ще не відвідані місцини. Дивно, як місто раптом змаліло в його уяві. Щойно він усвідомив, що вони з мамою і татом не можуть більше сісти в машину і просто поїхати собі в бік Люїстона, купити в йодера смажених устриць і морозива. А вже ж, ресурсів у них повно, але ж вони не вічні. Правильно, плач. Голос долітав звідкилясь здалеку, Барбі намагався пробитися в той бік, але важко було розплющити палаючі очі. «Багато про що ще ти маєш поплакати». Голос, що оголошував цю заяву, звучав так, ніби його хазяїн і сам плаче. Знайомий звідкись голос. Барбі намагався роздивитися, але важкі розпухлі повіки його не слухалися. Очі під ними пульсували в такт з серцебиттям. Носові пазухи були забиті так, що кожний ковток віддавався йому пострілом у вухах. «Навіщо ти її вбив? Навіщо ти вбив мою дитину?» «Якийсь сучий потрух приснув мені в очі газом Дентон? Ні, Рендолф». Барбіс промігся розкрити очі, тільки приклавши долоні собі до брів та посунувши їх догори. І побачив Енді Сендерса. Той стояв за грачастими дверима, і сльози котилися йому по щоках. А що бачив Сендерс? Чоловіка в камері, а чоловік у камері завжди виглядає винним. Сендерс скрикнув, «Вона була для мене всім!» Позаду нього стояв Рендолф із розстроєним виглядом. Він переминався, мов учень, на 20-й хвилині після того, як не отримав дозволу на своє прохання вийти до туалету. Барбі не здивувало те, що Рендолф дозволив Сендерсу спуститися сюди. Це не тому, що Сендерс перший виборний, а тому, що Рендолф просто не в змозі був сказати йому «ні». «Гаразд, Енді», – промовив Рендолф. «Достатньо вже. Ви хотіли його побачити, і я вам дозволив, хоча це абсолютно проти порядку. Він закупорений міцно і надійно, і заплатить сповна за все, що наробив. Тож ходімо вже нагору, і я налью вам чашку». Енді раптом вхопив Рендолфа за груди форменої сорочки. Рендолф був вищий за Енді на чотири дюйми, але на його обличчі відбився переляк. Барбі не міг його засуджувати. Світ він бачив крізь червонаву плівку. Але наскільки зараз розлючений Енді Сендерс, йому було достатньо ясно видно. «Дай мені свій пістолет. Суд для нього занадто легкий вихід. Він все одно викрутиться. Має друзів нагорі, мені Джим казав. Я хочу йому відплатити. Я заслуговую на відплату. Давай мені свій пістолет». Барбі не вірилось, що послужливість Рендулфа зайде аж так далеко, і він передасть свою зброю Енді щоб той застрелив його просто тут, у камері, як якогось пацюка в рештаку. Але цілковитої певності він не мав. Окрім боягузливої улесливості, за всім цим могла ховатися і інша причина, що спонукала Рендолфа привезти сюди Сендерса і привезти його одного. Барбіс промігся підвестися на рівні. «Містере Сендерса, трохи перцевого газу потрапило йому до рота». Язики горло розпухли, голос непереконливо гундосив. «Я не вбивав вашої дочки, сер, Я нікого не вбивав. Якщо ви поміркуєте, самі зрозумієте, що вашому приятелю Ренні просто потрібен офірний цап, а моя кандидатура годиться якнайкра...» Але Енді перебував не в тому стані, щоб хоч щось усвідомлювати. Він учепився в Рендолфову кобуру, намагаючись витягти пістолет. Рендолф сполохона намагався йому завадити. У цю мить на сходах з'явилася черевата фігура. Попри свої габарити, Великий Джим спускався граційною ходою. «Енді!» – гаркнув Великий Джим. «Енді, друже мій, ходи насюди!» Він розвів руки. Енді перестав боротися за пістолет і кинувся мерщій до нього, немов заплакане дитя та тусеві в обійми. І Великий Джим його приголубив. Я хочу пістолет, рюмсав Енді, задерши своє зарьоване все у шмарклях обличчя до обличчя великого Джима. Дай мені пістолет, Джиме. Зараз, прямо зараз. Я хочу його застрелити за те, що він зробив. Це моє право як батька. Він замордував мою дівчинку, мою дитиночку. Може, і не тільки її, сказав великий Джим. Може, не тільки Енді, Лестера і нещасну Бренду. Словесний потік припинився. Енді втупився в брило обличчя великого Джима, ошелешений, причарований. Можливо, також і твою дружину, і Дюка, і Майру Еванс, і всіх інших. Та. Хтось же винний у тому, що з'явився купол, друже, чи я не правий. А на більше Енді не спромігся, проте великий Джим великодушно кивнув І, як мені здається, люди, котрі це утворили, мусили мати принаймні одного когось усередині. Того, хто помішуватиме заверененими кашу. А хто кращий у помішуваній каші за ресторанного кухаря? Він поклав руку на плече Енді і повів його до Рендолфа. На почервоніле, розпухле обличчя, Барбі, великий Джим поглянув, немов на якісь різновид комахи. «Ми знайдемо докази. Не маю жодних сумнівів. Він уже продемонстрував, що розуму має недостатньо, щоб прикривати власні сліди. Це маніпуляція!» Промовив він своїм гугнявим трубним голосом. Це могло розпочатися тому, що Ренні хотів прикрити собі сраку. Але зараз вже йдеться про неприкрите захоплення ним повної влади. Поки що ви потрібні, шеф, але ви такий же кандидат на розхідний матеріал. Замовкни, гримнув великий Джим. Ренні пестив волосся Енді. Барбі згадав свою матір, як вона гладила їхню кокерспанєльку Міссі, коли Міссі постарішала подурнішала і страждала на нетримання. «Він сповна заплатить, Енді. Даю тобі моє слово. Але спершу ми дізнаємося про всі деталі. Що, коли, чому і хто ще є його співучасником? Бо він у цьому не сам, хоч ти всією своєю спадщиною закладайся. Він має спільників. Він за все заплатить, але спершу ми вичевимо з нього всю інформацію. Досуха!» «Яку ціну?» – спитав Енді. Тепер він дивився вгору, в лице великого Джима, ледь не в екстазі. Яку ціну він заплатить? Ну, якщо він знає, як підняти купол, а я не відкидаю такої можливості. Гадаю, ми можемо задовольнитися тим, що його відправлять у Шоушенк. Надовічне безправа на дострокове звільнення. Не зовсім це добре, прошепотів Енді. Рені не переставав гладити Енді по голові. А якщо купол нікуди не подінеться, Він усміхнувся. У такому разі ми судитимемо його самі. І коли з'ясуємо, що він винний, ми його стратимо. Тобі і так більше подобається? Більше. Прошепотів Енді. І мені, друже. Він гладить, гладить і мені.